Capitolul 3 Se împlina un an de la moartea tati. Mama a avut idee ciudată. Deoarece eu nu puteam pleca acasă din cauza practicii la fabrică, s-a gândit să vină ea la Kyoto și să aducă ea piatra funerală de-a mormântul tatii pentru slujbă. Bineînțeles că nu avea bani ca să plătească slujba, așa că i-a scris starețului Dosen apelând la milostenia lui. Starețul de două ascultare rugăminții ei și mă și pe mine. O făcea de dragul fostului său prieten. Vestea nu m-a încântat deloc. Pentru un anume motiv am evitat până acum să scriu despre mama. Nu prea înche să mă ating de nimic din ceea ce e legat de ea. Nu i-am repușat mamei absolut nimic în legătură cu un anume incident. Nici măcar n-am vorbit despre asta vreodată. S-ar putea ca ea să nu-și fi dat seama că eu știu ceva. Dar de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, n-am mai putut o ierta. Era în prima mea vacanță de vară după ce am fost dat în grija unchiului meu din Maizuru. La vremea aceea, o rudă de-a mamei, pe nume Curai, se întoarse la Nariu de la Osaka după ce dăduse faliment. Soția lui, dintr-o familie înstărită, n-a vrut să-l ia cu ea acasă și Curai s-a acuiat în templu tati până când s-au limpezit lucrurile. Nu prea aveam plasă împotriva țânțarilor la templu. Era o minune că nu ne-am îmbolnăvit, mama și cu mine, de boala tati, deoarece dormeam sub aceeași plasă. Și acum mai era și Curai cu noi. Mi-amintesc că într-o noapte de vară țăria un grăiere în grădină. Probabil el m-a trezit. Se auzea de slușit zgomotul valurilor și partea de jos a plasei de un verde deschis fulfâia în briza mării. Numai că mișcarea era foarte ciudată. Plasa împotriva țânțarilor începea să se umfle odată cu vântul, apoi tremura șovăitor ca și când ar fi lăsat vântul să se filtreze prin ea. Dar nu se plia după cum bătea vântul, ci părea să-l abandoneze și să-l priveze de putere. Mi s-a părut că aud un zgomot, ca foșnetul de bambus, a ceva ce se freca de rogoginile de paie. Era plasa care se freca de dușumea. Acestea îi se transmiteau anume mișcare ce nu venea de la vânt, o mișcare mai rafinată decât a vântului, o mișcare ce se răspundea asemeni valurilor, unduindu-se pe toată lungimea plasei, făcând ca materialul aspru să se contracte spasmodic, iar bolta ei privită dinăuntru să arate ca suprafața unui lac ce se umflă tulburat. A fost vreo creastă a unui val de vreun vapor ce despica valurile în zare sau era reflectarea de la distanța unui val rămas pe urmele vaporului care a trecut pe aici. Mi-am întors speria privirile într-acolo. Cum priveam cu ochilar deschis și în beznă, am avut senzația că un sfredel îmi străpunge pupilele. Eram culcat lângă tata. Plasa împotriva țânțarilor era mult prea mică pentru patru persoane și probabil m-am zvârcolit în somn și l-am împins într-un colț, astfel că o bucată mare de ceașafă alb și fonat mă despărțea acum de ceea ce văzusem. Tata, gemuit chiar în spatele meu, respira exact pe gât. Tocmai respirația lui neregulată și ușor sacadată m-a făcut să-mi dau seama că era treaz. Se abținea să tușească. Brusc, mi-am simțit ochii acoperiți de ceva mare și cald și n-am mai văzut nimic. Am înțeles pe loc. Tata și-ntinsese mâinile ca să mă împiedice să văd. Asta se întâmpla cu mulți ani în urmă, pe când aveam numai 13 ani, dar amintirea celor mâini îmi este încă foarte vie. Mâini extraordinar de mari, mâini care m-au cuprins de la spate ca să-mi împiedice priveliștea iadului pe care tocmai îl văzusem. Mâini venind parcă de pe altă lume. Nu știu dacă a făcut lucrul acesta din dragoste, din milă sau de rușine, dar mâinile acelea au izolat instantaneu lumea îngrozitoare cu care eram confruntat și au îngropat-o în întuneric. Sub mâinile acelea am făcut un semn ușor de aprobare și de la acel semn tată și-a mai seama imediat ca am înțeles și că sunt gata să aprob tacit. Și-a retras mâinile de pe mine. Și apoi, exact cum îmi poruncise rămâinile acelea, mi-am ținut ochii mai departe închiși și am rămas de mișcat, fără să mai pot adormi până dimineață, când lumina orbitoare de afară și crăi drum pe sub mele. Vă rog să vă amintiți că după câțiva ani, când zicriul tati era scos din casă, eu priveam atât de concentrat chipul mortului, încât n-am vărsat nici măcar o singură lacrimă. Amintiți-vă că odată cu moartea tati, m-am descătușat de mâinile lui și privindu-i în fața am putut să-mi confirm propria existență. Așa am înțeles eu ca să mă răzbun pe mâinile acelea, adică pe ceea ce se cheamă dragoste pe lumea asta. În ceea ce privește pe mama însă, lăsând la de faptul că nu o puteam ierta, nu m-am gândit niciodată să mă răzbun pe ea. Se stabilise ca mama să vină la templu cu o zi înainte de slujbă, putând să noteze aici. Starețul scrisese la școală, gerând să mă învoiască în ziua respectivă. Cei care făceam practică la fabrică nu stăteam acolo, ci ne prezentam la ora stabilită și apoi ne întorceam pe unde se nimerea să locuim. Cu o zi înainte de slujbă mă întorceam la templu, fără pic de tragere de inimă. Țurucava, cu inima lui curată, se bucura pentru mine și pentru întâlnirea mea cu mama după atâta timp, iar colegii mei mureau de curiozitate să o vadă. Mie mi era însă rușine cu o mama atât de săracă și mă simțeam foarte jenat, deoarece nu știam cum să explic bunului Țurucava de ce nu vreau să văd pe mama. După ce am terminat programul la fabrică, Țurucava am luat de braț și spuse, hai să fugim repede. Asta puse la toate. Nu că nu vroiam să văd pe mama, chiar deloc, n-aș putea afirma că n-aveam niciun sentiment pentru ea. Adevărul este că nu-mi plăcea să fiu pus față în față cu dragostea pe care ți-o poartă o rudă apropiată, și că, de fapt, încercam să explic această senzație neplăcută în diverse feluri. În aceasta consta caracterul meu păcătos. Nu mi era greu să justific sentimentele adevărate prin tot de argumente și motivări, dar, uneori, nenumăratele motive stoarse de propriul meu creier atrăgeau sentimente care mă șocau și pe mine. Și acele sentimente nu fusese ale mele inițial. Numai ura era adevărată, pentru că mă lăsasem ușor stăpânit de acest sentiment. N-avem de ce să fugim, i a răspuns eu. Nu facem decât să obosim. Să o luăm încet." Înțeleg," spuse Țurucava, deci vrei să te repezi la ea și ca să o dai gata te prefaci că ești epuizat de alergare." Țurucava mi interpreta mereu orice gest și mai întotdeauna greșea, dar nu mă de deloc și de fapt îmi devenise indispensabil pentru că era cu adevărat interpretul meu bine intenționat, un prieten de nenlocuit, care îmi traducea propriile cuvinte într-o limba a lumii reale. Da, țurucava mi se părea uneori un alchimist în stare să transforme tabla în aur. Eu eram negativul fotografiei, iar el pozitivul. De câte ori n am rămas uluit când am văzut că sentimentele mele întunecate, confuze, se luminează și străluce după ce se filtrează prin inima lui Tsurucava. În timp ce eu ezitam și mă bâlbâiam, el punea stăpânire pe sentimentele mele, le rotulja și le transmitea lumii din afară. Ceea ce am reușit eu să învăț din acest procesul uitor a fost că măcar în ceea ce privește sentimentele nu există nicio inconsecvență între cel mai pur și cel mai neplăcut. Același efect. Nu exista nicio deosebire între intențiile criminale și compasiunea cea mai adâncă. Zurucava n-ar fi putut oricum să priceap așa ceva, chiar dacă aș fi fost eu în stare să explic în cuvinte, dar pentru mine descoperirea s-a dovedit înspemântătoare. Și-a ajuns să nu-mi pese că mă consideră ipocrit, pentru că în mintea mea ipocrizia devenise doar o simplă insultă. N-am avut parte de raiduri aeriene în Kyoto, dar odată când am fost la fabrica din Osaka cu niște comenzi de piese de schimb pentru avioane, am văzut așa ceva. Și apoi unul din muncitori a fost transportat pe targă, avea pântecere smintecat. De ce ți se pare atât de înfiorător să vezi niște intestine? De ce atunci când vedem interiorul unei ființe omenești trebuie să ne acoperim ochii îngroziți? De ce șochează curgerea de sânge? De ce sunt urâte intestinele unei ființe? Nu e vorba de aceeași calitate ca și în cazul pielii tinere, lucioase? Ce s mai minunat rucava dacă i-aș spune că tocmai de la el a învățat să gândesc astfel? Un mod de gândire care a anulat propria mărțenie. De ce să pară inumană asemănarea ființelor omenești cu trandafirii și refuzarea oricărei distinții între interiorul și exteriorul organismelor? Deși ar putea și ființele omenești expune interiorul, de la ar putea întoarce cu grație precum petarele de trandafiri și apoi să lase în voia brizei de primăvară și a soarelui. Mama venise deja și stădea de vorbă cu stareț în camera lui. Țurucava și cu mine am îngenunchiat afară pe coridor, la a sfințit lui de vară anunțându-ne întoarcerea stareți m poftin numai pe mine înăuntru, mi-a spus în fața mamei că-mi fac datoria cum se cuvine. Am stat cu capul plecat, cine am prea privit-o pe mama. Cu coada ochiului am zărit pantalonii de un albastru decolorat, ca niște burlane și degetele murdare. Părintele dosen ne-a spus că ne putem retrage la noi. Am făcut câteva plecăciuni și am părăsit încăperea. Locuiam într-o cămăruță de cinci rogojini, ce dădea spre curte, la sud de biblioteca cea mică. Când am ajuns acolo, mama a început să plângă. Așteptându-mă la o astfel de reacție, nu m-a impresionat deloc. Sunt sub oblăduirea lui Rocu Onji și aș vrea să nu mă mai vizitez până nu termin cu ucenicia. Înțeleg, înțeleg, spuse mama. Eram încântat că reușisem să o primesc pe mama cu vorbe atât de dure, dar m enerva faptul că, la fel ca întotdeauna, ea nu adă niciun semn de aprobare sau de împotrivire. Totodată m-am înfiorat numai la gândul că mama ar putea trece pragul cugetului meu. Privind fața bronzată a mamei, am văzut ochii mici și reți vârâți în orbite. Doar buzele erau roșii și strălucitoare, ca și când și-ar fi avut propria lor viață. Avea dinți mari, puternici de țărancă. Era la o vârstă la care, dacă ar fi locuit la oraș, n-ar fi părut extravagantă dacă s-ar fi machiat puternic. Dar mama se strădui se parcă să arate cât se poate de rău. Îmi dădea seama însă că fața aceea scofulcită trebuie să fie arătat bine dacă era îngrijită și gândul acesta mă tortura. După ce am plecat din camera starețului și după ce a plâns până s-a descărcat, mama scoase un prosop pe care îl adusese de acasă, de la țară și început să șteargă pieptul gol, ars de soare. Prosopul primit pe cartele era din cânepă, materialul avea un lustru ca de piele de animal și după ce se îmbibă de transpirație și mai lucios. Mama scoase niște orez din ranță. Zicea că vrea să-l ofere starețului. Eu n-am spus niciun cuvânt. Apoi scoase plăcuța funerară pe care o învelise cu grijă într-o pânză veche gri și o puse pe raftul meu cu cărți. Sunt atât de bucuroasă. Tata ar fi foarte fericit să știe că starețul i-a ținut slujba. Te-ntoști la Nariu după slujbă, mamă?" am întrebat-o eu. Răspunsul ei mă surprinse. Se pare că mama predase deja bunurile templului Nariu al cuiva și vânduse mica parcelă de pământ. Plătise datoriile pe care făcuse cu asistența medicală acordată tati și aranjase să meargă să locuiască singură la un din Casa Gun, lângă Kyoto. Așa că templul la care urma să mă întorc eu nu mai era al nostru. Nu mai rămăsese nimic în sătucul acela de pe promotoriul singurati care să-mi dea binețe. Nu știu cum a interpretat mama privirea de eliberare ce se putea citi pe chipul meu, dar se a plecă și îmi spuse aproape în șoaptă. Vezi, dragul meu, tu nu mai ai un templu al tău. Nu ți-a mai rămas decât să devii starețul templului de aur. A observat probabil că părintele ține la tine, așa că poți să iei locul la momentul oportun. Înțelegi, dragă? Numai pentru asta mai trăiește mama ta de acum încolo." Eram prea ului de întorsătura pe care o luaseră lucrurile și am încercat să privesc țintă pe mama, dar n-am putut. Eram prea tulburat. Se lăsase întunericul în cămăruță. Iubita mea mamă îmi vorbea la ureche și simțea mirosul de transpirație. mi amintesc că mama a râs atunci. Amintiri vagi de când mă îngrija, pieptul ei bronzat, imaginile mi se îmbărmășau în minte. În flăcările focurilor modeste exista un soi de forță fizică și tocmai aceasta părea să mă însânte. Pe când buclele cârbionțate ale mamei mi-atingeau brazul, am zărit o libelulă poposind pe mușchiul ce acoperea bazinul din curte. Cerul amurgului se reflecta la suprafața petecului rotund de apă din bazin. Nu se mai auzea niciun sunet și roconjii părea un templu părăsit în clipa respectivă. Până la urmă a reușit să o privesc pe mama. În zâmbet îi juca în colțul buzelor lucioase și am văzut dinții de aur strălucind. Da, am răspuns eu bâlbâindu-mă serios, dar după câte știu o să mă înroles, s-ar putea să fiu ucis în luptă. Prostule, spuse ea, dacă se apucă să angajeze bâlbâiți ca tine în armată, s-a zis cu Japonia. Stăteam încordați și simțeam uranvăluindu-mă, dar cuvintele bâlbâite pe care le-am rostit apoi au fost de fapt doar o schivare. S-ar putea ca templu de aur să ardă într-un raid aerian, am spus eu. După cum stau lucrurile, spuse mama, nici vorbă de rai aerian asupra orașului Kyoto. Americanii lasă în pace. N-a mai zis nimic. Curtea ce se întunecată tot mai mult arăta acum ca albia mării. Pietrele se în beznă și, privindu-le, aveai senzația că se luptau crâncen. Mama se ridică, nebăgând în seamă tăcerea mea și privi fără jenă spre ușa din lemna camerei mele. Nu este încă ora cinei? întrebă ea. Privind în urmă, mi-am dat seama că această vizită a mamei influențase mult modul meu de gândire. Atunci am reușit să-mi dau seama că mama trăiește într-o lume cu totul diferită de a mea, și era oricum pentru prima oară că modul ei de gândire avea înrăutăți asupra mea. Mama, prin firea ei, nu era dintre cei pe care se impresioneze frumusețea Templului de Aur. În schimb, avea un simț al realității care mi era străin mie. A spus că nu avem de ce să ne temem de un raid aerian asupra Cheotolui și, în ciuda visurilor pe care le nutream, probabil chiar așa stăteau lucrurile. Și dacă nu exista nicio șansă să fie atacat templul de aur, atunci cel puțin pentru moment nu mai am niciun rost în viață și lumea în care să-l sălășluiesc trebuie să se prăbușească. Pe de altă parte, ambiția pe care o nutrea mama și pe care o rostise atât de simplu m-a fermecat cu totul, oricât îmi călcam eu pe inimă. Tata nu spusese niciodată niciun cuvânt despre aceasta, dar probabil gândea și el la fel ca mama, când m-a trimis aici. Părintele Dosen era burlac, presupunând că și el își obținuse actuala poziție la recomandarea unui predecesor, care și-a pus toate speranțele în el. Nu aveam de ce să nu fiu până la urmă, dacă îmi în toată silința, succesorul părintele Dosen, la Cuonji. Dacă s-ar întâmpla una ca asta, atunci templul de aur ar fi al meu. Gândurile mi se tulburară. Când de a doua ambiție devenea chinuitoare, mă întorceam la primul meu vis, că templul de aur va fi bombardat. Și când acest vis era spulberat de raționamentul limpede al mamei, mă îndreptam iar spre a doua ambiție, până când, în final, m-am simțit obosit de gândurile ce tădeau Îmi apăru o înflătură mare roșie pe gât. Am lăsat-o în pace, înflătura se cuibărise bine și începuse să mă apese pe ceafă cu forță, fierbinte. În somnul meu agitat am visea că îmi creștea pe gât o lumină pură, aurie, înfășurându-mi ceafa ca un soi de nimb elipsoidal ce se extindea încet, încet. Când m-am trezit mi-am dat seama că era de fapt durerea provocată de umflătura periculoasă. Am făcut până la urmă temperatură și a trebuit să stau în pat. Starețul m-a trimit să mă vadă un chirurg. Acesta îmbrăcat în uniformă națională și încălțat cu ghetre, mi-a diagnosticat simplu umflătura, furuncul. Nevrând să folosească alcool, și-a dezinfectat bisturiu de-asupra flăcării și apoi l-a aplicat pe gâtul meu. Am răgnit. Universul fierbinte și chinuitor s-a deschis brusc în ceafa mea și l-am simțit contractându-se și prăbușindu-se. Războiul se sfârși. Când am ascultat la fabrică declarația împăratului ce anunța încetarea ostilităților, nu m-am gândit decât la templul de aur. De îndată ce m-am întors de la fabrică, am dat fuga cum era și normal la templu. Pietricele de pe cărarea pe care mergeau vizitatorii spre templu se coceau în soarele de vară și una după alta mi se împlântară în talpa de cauciuc a tenisilor. După ce au auzit declarația, cei din Tokyo s-au adunat probabil în fața Palatului Imperial. Aici însă o mulțime de oameni s-au strâns să plângă în fața porților Palatului Nelocuit din Kyoto. Kyoto este plin de temple budiste și întoiste, unde poți să mergi să plângi în astfel de ocazii. Vreoți au avut de lucru, nu glumă în ziua aceea. Cu toată importanța templului de aur, însă nimeni a venit să-l viziteze atunci. Deci numai umbra mea se putea zări pe pietricele ce se prăgeau la soare. Și ca să înțelegeți bine situația, eu eram de o parte a templului de aur, de cealaltă parte. Am simțit că legătura mea cu templu a suferit o schimbare față de clipa în care l-am zărit pentru prima oară. În momentele dificile, cum ar fi înfrângere sau suferință națională, templul de aur era în elementul său. În astfel de momente era sublim, sau cel puțin vroia să pară sublim. Nu a fost așa până azi, fără îndoială că faptul că scăpase până la urmă de raidul aerian și era acum afară oricării pericol, i-a restituit vechea expresie care părea să spună Sunt aici din timpuri străvechi și voi rămâne aici o veșnicie. Sătea acolo într-o tăcere desăvârșită, ca o piesă de mobilă elegantă, dar inutilă, având folia interioară străveche de aur protejată de glazura soarului de vară, ce-i dublea parcă pereții exteriori, rafturi mari și goale expuse la verdele arzător al pădurii. Ce obiecte ornamentale se puteau pune pe astfel de rafturi? Nimic nu se potrivește cu dimensiunile lor, cu excepția unei cădelnițe fantastic de mari sau a unui fleac cu adevărat colosal. Dar templul de aur pierdu cu totul astfel de lucruri. Esența îi se dizolvă brusc, etalându-și o formă ciudat de ștearsă. Cel mai straniu lucru era însă faptul că, deși mă încântase prin frumusețea lui de nenumărate ori, mie acum mi se părea cel mai frumos. Niciodată nu și-a etarat o frumusețe atât de dură, o frumusețe care depășea chiar propria mea imagine, da, care întrecea cu multe realitatea, o frumusețe ce nu suporta comparație cu nimic din ce era evanescent. Niciodată nu a strălucit atât de puternic frumusețea, respingând orice încercare de a găsi o semnificație. Nu exagerez deloc dacă mărturisesc că pe când stăteam cu privirile ațintite la templu, picioarele îmi tremurau și fruntea mi-era acoperită de broboane de sudoare. Odată mai demult, când mă întorsesem la țară după ce văzusem templul, părțile lui componente și de fapt întreaga clădire răsuna armonios, ca o melodie minunată. Dar ceea ce auzeam de data aceasta era liniște totală, tăcere desăvârșită. Templul de aur se înălța în fața mea ca un înspăimântătoare pauză dintr-o piesă muzicală, ca o tăcere răsunătoare. S-a legătura dintre mine și templul de aur, mi-am zis. Imaginea mea că templul și cu mine locuim în aceeași lume s-a destrămat. Mă voi întoarce la fosta mea stare, dar va fi și mai fără de ieșire decât până acum. O stare în care eu exist pe de o parte, așa frumusețea pe de altă parte. O stare care nu se va ameliora atâta vreme cât noi această lume. Pierderea războiului a fost pentru mine o experiență a disperării și acum văd în fața ochilor lumina aceea de vară ca o flacăra ei frângerii. 15 august. Se spunea că toate marile valori s-au prăbușit, dar în sinea mea din s-a deșteptat eternitatea, a reînviat și-și cerea drepturile. Eternitatea care mi-a spus că templul de aur va rămâne pe veci acolo. Eternitatea care cobora din înalturi lipindu-ni se de obraj, de mâini, de stomac și îngropându-ne cu totul în cele din urmă. Ce lucru blestemat! Da, în țărâitul grelilor ce răsuna dinspre colinele din jur, eu auzeam această eternitate ca un blestem pe capul meu, care mă ferecase în mortar la uriu. La slujba din seara aceea, înainte de a merge la culcare, ne-am rugat în special pentru liniștea majestății sale împăratul și pentru sufletele celor uciși în război. Ne obișnuisem încă de la începerea războiului cu veșminte simple, dar în seara aceasta starețul era îmbrăcat în strale de sărbătoare pe care nu le mai scosese la lumină de ani de zile. Fața aceea, durdulie și neprihănită, avea impresia că și ridurile s-au șters părea rumenă și sănătoasă azi, debordând de satisfacție. Foșnetul rece al hainelor lui preoțești auzea limpede în templu, noaptea aceea călduroasă. După recitarea sutrei, toată lumea a fost chemată în camera starețului să asculte predica. Alese se pilda 14 din Mumon Nansen, o o pisică, ce apare și în pilda 63 din Hekigan Roku, sub numele de Nansen, omoară o pisicuță și în pilda 64, sub numele de Shu, poartă o pereche de sandale pe cap. Era cunoscută ca fiind una din cele mai dificile probleme ale sectei Zen încă din timpuri străvechi. În perioada Tang, treia un binecunoscut preot Chan, pe nume Pu Yuan, care locuia pe muntele Nuan și de aceea îi se spunea Nanchuan, Nansen, în citire japoneză. Într-o zi, când o călugării ieșiră la tunsul ierbii, apărând templul liniștit din munte, o pisicuță. Toată lumea era curioasă să o vadă. Au fugit după bietul animal și l-au prins. Acesta deveni obiect de dispută între aripa estică și cea vestică a templului. Fiecare vrea să-l țină pentru el. Părintele Ansen, care urmărea cearta lor, înfășca pisicuța de ceafă și, ducându-și segera la gât, spuse... Dacă sunteți capabili să spuneți ce trebuie, pisicuța este salvată. Dacă nu, va muri. N-a fost nimeni în stare să răspundă, așa că părintele Nansen a omorât pisicuța și o aruncă. La lăsarea serii se întoarse la templu mai marile discipolilor, Cioșu. Părintele Nansen i-a spus ce s-a întâmplat și i-a cerut părerea. Cioșu își scoase imediat pantofii, puse pe cap și părăsi încăperea. Văzând acestea, părintele Nansen se jeli. O, oh, dacă ar fi fost aici astăzi, viața pisicuței ar fi fost cruțată. Aceasta era povestea în linii mari. Partea în care cioșul spune pantofii pe cap era considerată ca deosebit de dificil de interpretat, dar după spusele starețului nu ridica nicio problemă. Motivul pentru care părintele Nansen omoruse pisica era retezarea iluziei de eu și stârpirea tuturor gândurilor vane și a închipuirilor. Dând dovadă de tăia tăiase capul pisicii, îndepărtând astfel orice contradicții, opoziții și dușmănie între eu și alții. Această faptă era cunoscută sub numele de sabia ucigătoare, pe când cea lui Cioșu, sabia adătătoare de viață. Gestului de infinită mărinimie să poarte el niște obiecte murdare și disprețuite pe cap este considerat o dovadă de noblețe budistă. Punând astfel problema, stalețul își termină predica fără să aducă cât uși de puțin vorba despre înfrângerea Japoniei. Parcă fuseseră răvrăjiți de șireata vulpe. N-am priceput deloc de ce alesese această problemă de filozofie zen, tocmai în ziua înfrângerii țării. În timp ce ne îndreptam spre camerele noastre, împărtășam lui Tsurukawa îndoielile mele. Și el păru surprins și dădu din cap. Nu înțeleg, spuse el. Cred că cine nu și-a trăit viața de preot nu e capabil să înțeleagă. Dar părerea mea este că secretul predicii de astăzi este că tocmai despre înfrângere nu trebuia să pomenească într-o zi ca aceasta, ci doar despre uciderea unei pisici. Eu nu eram cât de puțin fericit că pierdusem războiul, dar privirea de mulțumire exagerată a starețului m-a făcut să mă neliniștesc. Respectul pentru stareț contribuia de obicei la păstrarea ordinii din templu. Și totuși, de un an de zile de când eram sub oblăduirea acestui templu, n-am reușit să simt nici dragoste, nici respect pentru starețul nostru. Lucrul în sine nu avea prea mare importanță, dar de când mama mea prinsese în suflet flacăra ambiției, începusem să-l privesc pe stareț cu ochiul critic al băiatului de 17 ani. Starețul era cinstit și nepărtinitor, dar era o cinste și o nepărtinire de care mă credeam și eu în stare în cazul în care ajungeam stareți. Omul acesta nu avea ceea ce se cheamă simțul umorului, caracteristic unui preot din secta zen. Mi se părea ciudat deoarece umorul era de obicei una atribună lipsită al oamenilor grași. Auzisem că starețului au plăcut femeile în tinerețe. Când l am încercat să mi l imaginez, dedându-se la astfel de plăceri, mă amuzam, dar mă și jeneam. Ce poate simți o femeie îmbrățișată de un trup ca o plăcintă rotundă? Avea probabil impresia că acel trup moale și trandafiriu se putea întinde până la capătul lumii de parcă se îngropa într-o masă de carne. Oricum mi se părea ciudat că un preot din secta zen poate să aibă astfel de porniri. Motivul pentru care starețul s-a ținut de femei poate să fi fost dorința lui de a-și manifesta desconsiderarea față de poftele trupești, disprețul pentru trup pe care își înjerfea în felul acesta. Dar dacă așa stăteau lucrurile, mi se părea ciudat că acest trup pe care el disprețuia a putut să-l magazineze atâta hrană și era în stare să învăluie cu atâta fățărnicie spiritul. Trupul supus, blând, spășit, ca un animal domestic bine dresat. Tropul care era amantul spiritului pentru stareț. Să vă spun ce a însemnat, de fapt, pierderea războiului pentru mine. Nu-i pot spune eliberare. Nu, în niciun caz. N-a fost altceva decât o revenire la neschimbata și eterna practică budistă care se contopea cu viața noastră de zi cu zi. S-a reluat ferm această practică și a continuat fără întrerupere din ziua capitulării. Începerea ceremonialului, sarcinile de dimineață, întrunirea la fiertura de orez, rugăciunea, doctoria sau masa de seară, baia, deschiderea pernei. Starețul ne cu de cu desăvârșire introducerea în templu a orezului de la Bursa Neagră. De aceea, singurele filicele de orez pe care le vedeam plutind împropăditele noastre castroane erau cele trimise de enoriaș sau ceva din orezul cumpărat la Bursa Neagră de diacon. Diacon nu obținea orezul pentru noi pe motiv că eram în creștere și aveam nevoie de hrană consistentă. Dar el întotdeauna pretexta că acest orez de la Bursa Neagră este partea contribuției ce se cuvine templului. Uneori mai ieșeam în oraș și ne cumpăram cartofi dulci. Nu ni se dădea fiertura de orez numai la micul dejun. Și masă de prânz și cina constau din fiertură și cartofi dulci și de aceea nu era mereu foame. Tsurucava a cerut dulciuri de acasă, așa că părinții lui mai trimiteau uneori pachete din Tokyo. Și aducea proviziile la mine în cameră seara treziu și mâncam împreună. Fulgerul scăpăra când și când pe cerul întunecat. La am întrebat de ce stai aici când are un cămin atât de prosper și părinți iubitori. E un soi de educație pe care mi-o impun, mi explică el. În orice caz voi moșteni templul la momentul oportun. Se părea că nimic nu îl deranjează pe țurcava, Se încadrease perfect în acest regim de viață ca un bețigaș în cutia lui. I-am spus apoi lui țurcava că s-ar putea ca țara noastră să treacă printr-o perioadă cu totul neobișnuită mi amintisem de ce se povestea la școală la câteva zile după capitulare. Era vorba de un ofițer care răspundea de o anume fabrică și care, imediat după ce s-a terminat războiul, a încărcat un camion cu marfă și pornit spre casa lui spuse deschis. De acum încolo să mă apuc de afaceri la bursa neagră. mi imaginam pe acest ofițer îndrăzneț, aspru, cu privirea pătrunzătoare, gata să păcătuiască cu bună știință. Drumul pe care urma să pășească în bocancii săi de militar dezvăluia caracterul precis al morții în bătălie. Se prezenta sub forma unui haos ce îmi răsărea, ce mi-amintea de roșața puternică a soarului răsare. Când plecă, fularul de mătase flutura probabil la piept, și obraji erau expuși răcori nopții care încă mai persista. Spinarea ei se va încovoia sub greutatea lucrurilor furate. Se va trece cu o viteză uimitoare. Dar în zare se auzea ușor clopotul haosului răsunând în clopotniță. Eu eram departe de asemenea lucruri. Nu aveam bani, nu eram liber, nu eram emancipat. Era limpede însă că în mintea mea de copil de 17 ani, o perioadă nouă implica o hotărâre fermă de a merge pe un anume făgaș, chiar dacă acesta nu căpătase încă o formă concretă. Dacă ființele de pe lumea aceasta îmi ziceam au de gând să se din picăloșii prin acțiuni și fapte, atunci eu mă voi afunda cât pot în lumea lăuntrică ca nebuniei. Numai că răutatea cu care cochetam eu la început nu era alta decât încercarea de a intra în grații restarețului prin tot său de tertipuri pentru a ajunge să pun mâna pe templu de aur sau visul pur și simplu absurd de a-l pe stareț, înăturându-l în felul acesta. Cu astfel de planul minte mi-am să conștiința mai ușoară, Odată ce m-am asigurat că țurucava nu nutrește aceleași ambiții. Nu ai nicio grijă sau vreo speranță pentru viitor, l-am întrebat eu. Nu, niciuna, la ce mi-ar folosi? Nu mi s-a părut deloc trist când a spus aceasta și nici n-a dat doar un răspuns întâmplător. Chiar în clipa aceea un fulgere a luminat sprâncenele înguste și ușor arcuite, singurele mai reușite. Țurucava l -l lăsase pe frizer să-l radă cum vrea el, așa că sprâncenele și așa să se țirse de tot și se vedeau... O umbră ușoară albastră la cape de pe unde trecuse aparatul de ras. Când am zărit, acel albastru m-a întulburat. Băiatul acesta tânăr care își ședea în fața mea trecea prin viață neîntinat. Era puritatea chipată, cu totul altfel decât mine. Vitorul lui s-a arătat de nebulos încât părea că arde. Flacra viitorului lui plutea pe ulei rece, limpede ca cristal. Cine pe lume trebuia să-și prevadă inocența și puritatea, și asta în cazul în care nu i-ar fi rămas decât inocență și puritate. În noaptea aceea, după ce Țurucava s-a dus în camera lui, n-am putut închide ochii din cauza căldurii înrobușitoare a verii. Am sărit din pat și m-am strecurat afară prin ușa de serviciu a micii biblioteci. În spatele lui Rocuonji și la el de Yucatei se înălța muntele Fudo. Era acoperit cu o pădure de asă de pin și printre firele dese de iarbă ce se întindea printre copaci își deci scoteau capul floarea soarelui, azaleele și alte flori. Cunoșteam bine muntele și puteam să urc și noaptea fără să mă împiedic. Din vârf se vedea Kyoto de sus și partea centrală, iar în zare munții Eizan și Daimonjiama. Am luat în sus pe panta, am urcat în bătaia de aripi a păsărilor speriate de apropierea mea. Nu mă uitam pe unde calc și cu toate acestea nu mă împiedicat de buturugi. Simțeam că urcușul acesta, fără să mă gândesc, la ceva anume, mă tămăduia. Când am ajuns în vârf, am simțit vântul rece al nopții, înviorând mi trupul a sudat. M-a surprins priveliștea din fața urtilor. Camuflajul fusese suspenda de mult și o mare de lumini se întindea în zare. Mi s-a părut un adevărat miracol, mai cu seama că n-am mai călcat pe aici, noaptea de la terminarea războiului. Luminile formau un corp solid, împrăștiate pe o suprafață întinsă, nu lăsau impresia că sunt aproape sau departe. În fața ochilor mei, noapte se înălța însă o clădire uriașă, diafană, formată în întregime din lumini care părea să-și turnul în și se ținea mândră. Aici se dezvoluia un adevărat oraș. Numai pădurea din jurul Palatului Imperial rămase neluminată și părea o peșteră mare neagră. Din când în când, în direcția muntelui Eizan, scăpăra fulgerul pe cerul întunecat. Aici se află universul lumesc, mi-am zis. Acum că războiul s-a sfârșit, sub lumina aceea, oamenii sunt mânați de gânduri păcătoase. Nenumărate cupluri se privesc la lumină și în nările lor stăruie mirosul fapte asemănătoare morții, care apasă direct. Mă consolează gândul că toate aceste nenumărate lumini sunt stânjenitoare, nu fac decât să împiedice. Fiecare răutatea din inima mea să sporească și să se înmulțească la nesfârșit, astfel încât să fie în concordanță până în cele mai mici amănunte cu lumina imensă din fața ochilor mei. Fie ca bezna din inima mea în care este îngrădită ticăloșia să egaleze bezna nopții care conține acele nenumărate luminițe. Numărul celor care vizitau templul de au sporea. Starețul a solicitat la primărire mărirea taxei de intrare ca să țină și el pasul cu inflația. Vizitatorii pe care i văzuse până acum erau oameni modești, îmbrăcați în uniforme, haine de lucru sau pantaloni ca niște burlane. De când au sosit însă trupele de ocupație a început să florească viața de desfrug din jurul templului de aur. Dar nu toate schimbările au luat întorsătură neplăcută. A renăscut obiceiul ceremoniei Cerului și femeile veneau acum la templu în chimonouri viu colorate pe care le de deoparte în anii de război. Noi preoții îmbrăcați în veșminte întunecate contrastam puternic cu restul. Parcă jucam rolul de preoți din amozament sau parcă eram locuitorii unei anume cartier, care se străduia din răsputări să păstreze vechile obiceiuri ciudate în interesul turiștilor interesați. Soldații americani erau pur și simplu șocați din pricina noastră. Ne trăgeau de mâneci fără nicio jenă și râdeau de noi. Uneori ne ofereau bani ca să-i lăsăm să ne poartă veșmintele și îmbrăcați astfel își făceau fotografică amintire. Asemenea, lucruri se întâmplau când Surucava și cu mine am fost recomandați ca interpreți vizitatorilor străini în locul ghizilor care nu știau deloc engleză. Era prima iarnă după război. Începuse să ningă vineri, seara și continuă și sâmbătă. Fiind la școală dimineața ardeam de nerăbdare să mă întorc să văd templul de aur acoperit de zăpadă. Ninse și după masa. Am ieșit de pe alea vizitatorilor și încălțat cu cizmele de cauciuc și cu pe umeri, am pornit spre lacul Ch Chiyoko. Fulgii de zăpadă cădeau cu iuțeală necontenit. Când eram copil și ningeam, zica fața spre cer cu gura deschisă. Așa am făcut și de data asta și fulgii mi atins dinții. Aveam impresia că au avut lovindu-se de o făiță foarte subțire de metal. Am simțit fulgii de neam prăștiindu-mi se prin toată gura caldă și dopindu se la atingerea ei. În clipa aceea mi-a venit în minte imaginea gurii păsării făniți de pe vârful nivelului cu chiocio. Gura fierbinte și netedă a acelei păsări aurii. Zăpada ne dă tuturor un soi de sprintenală. Și ar fi oare nepotrivit să afirm că eu, care nu împlinisem încă 18 ani, simțeam un avânt tineresc? Templul de aur era nespus de frumos învăluit în zăpadă. a acestei clădiri, cu piloni înălțându-se aproape unul de altul, expusă îndemperiilor, părea înviorată. Zăpada bătea din înspre-năuntru. Zăpada de ce nu se bulbuie, mă întrebam eu. Uneori, când fulgii de nea se loveau de frunzele de iațude, arbust, Cădeau pe pământ ca și cum s-ar fi pleticit. Dar în clipa în care m-am simțit învăluit de zăpada ce se lăsa încet încet din înalturi, am uitat de veninul din inimă și mi s-a părut că mă întorc la o cadență spirituală mai nobilă, de parcă mă scăldam în muzică. Datorită zăpezii, tridimensionalul templu de aur a căpătat cu adevărat o statură netedă, ca într-o fotografie și încetă să mai sfideze lumea exterioară. Ramurile golașe de arțari, ce se întindeau de jur împrejurul lacului, nu prea suportau zăpada pe ele, așa că păduricea părea mai golașe ca oricând. Ici colo, însă, zăpada se îngrămădea pe pin. Era splendidă. Se adună zăpadă și la suprafața înghețată a lacului. Dar ce curios! În unele locuri nu era deloc zăpada, iar în alte lacul părea pur și simplu spovit cu pete mari albe, asemenea dintr-un tablou decorativ. Stânca... Kiu san Hakai și insula Awaji păreau legate prin zăpada de la suprafața înghețată a lacului, iar pinii care creșteau acolo păreau să se arcuiască cu totul întâmplător din mijlocul unui câmpit de gheață și zăpadă. Trei părți ale templului de aur erau imitor de albe, acoperișurile, acoperișurile nivelelor cu Chiocio și Chondo, precum și cel al lui Sosei. Partea inlocuită a clădirii era întunecată, și această negreală a complicatei construcții de lemn avea o oarecare prospețime, contrastând puternic cu zăpada. Cu cât privești mai mult un tablou ce aparține curentului sudic, reprezentând un castel cuibărit în munți, cu atât vrei să te apropii de pânză pentru a vedea dacă nu cumva locuiește cineva dincolo de ziduri. Tot așa, farmecul cel exercitat asupra mea vechiul lemn negru mă făcea să vreau să aflu dacă nu cumva turnul templului este locuit. Dar chiar dacă mă apropiam fața de templul de aur, nu făceam decât să mă ciocnesc de pânza mătăsoasă de zăpadă. Și mai mult de atât nu mă puteam apropia. Ușile nivelului cu Chiocio erau și acum deschise către cerul acoperit de zăpadă. Am ridicat privire și am urmărit atent fulgii de nea, ce se rotau parcă pe loc ca apoi să se așeze pe pereții vechi, înveliți într-o foiță aurie ce își pierduse strălucirea, și stăteau acolo până formau broboane aurii. Ziua următoare era duminică. Dice dimineață veni după mine bătrânul Ghid. Avem vrunoaspe de străini înainte de ora deschiderii, gândi eu. Ghidul îi vorbise soldatului prin semne, rugându-l să aștepte și veni să mă cheme. Deoarece, cum am mai spus, eu știam engleza. Surprinzător, dar mă descurcam mai bine decât surucava și nici măcar nu mă bâlbâiam. La intrare oprise o mașină. Un soldat american, beat mort, stătea rezemat de unul din stâzi. Când mi-a făcut apariția m-a privit de sus și a râs disprețuitor. Grădina îmi strălucea orbitor din cauza zăpezii. Pe acest fundal scripitor se îndreptau spre mine, despre fața cărnoasă a tânărului ofițer, nori albicioși de abur amestecați cu miros de whisky. Mă simțeam ca de obicei și mă gândeam ce poate simți o persoană care mă depășește atât de mult ca statură. Cum îmi făcuseră un obicei din a nu mă împotrivi, am acceptat și de data aceasta să-i arăt templu, deși nu se deschisese încă. I-am cerut să plătească taxa de intrare și taxa pentru ghid. Spre surprinderea mea, însă, individul cel și beat nu dădea niciun semn care avea de gând să plătească. Apoi s-a uitat în mașină și a zis, parcă, ieși! Pe pragul mașinii văzui un picior încălțat într-un pantof fin cu tocuri înalte. M-a surprins faptul că, deși era frig, nu avea ciorap. Ne-am dat seama pe loc că fata era o prostituată îndreținută de soldații străini, pentru că avea o haină de un roșu aprins, iar unghiile de la mâini și de la picioare erau la fel de roșii. Când i s-a desfăcut puțin haina, am zărit pe dedesubt o cămașă de noapte jegoasă din material de prosop. Și fata era foarte beată și privea fix. Bărbatul era îmbrăcat îngrijit în uniforma lui, dar ea și arunca pur și simplu o haină peste cămașa de noapte. Plecase în pripă. La lumina zăpezii fata părea foarte palidă. Roșul aprins de pe buze contrasta puternic cu pielea albă, ce părea aproape lipsită de culoare. De îndată ce puse piciorul jos pe pământ, fata a început să strănute. Mici, cu tese adunare în jurul nasului subțire și ochii obosiți și turbul priviră o clipă în zare. Apoi să devine iar greoi inexpresivi. Apoi strigă pe bărbat. Jack! Jack! Tu too... corudo! Tu corudo! Tu cold! Prea fric! Vocea fetei părea să rătăcească prin zăpadă, tristă, bărbatul nu răspunse. Era prima oară când constatam că o astfel de femeie poate fi într-adevăr frumoasă. Nu pentru că semăna cu Uico, arăta ca un de desenat cu multă migală în așa fel încât nici măcar o trăsătură să nu aducă a Uico. Această fată avea o frumusețe proaspătă, provocatoare, ce părea să fie tot mai o reacție la amintirea mea despre Uico. Și mă măgula oarecum rezistența mea la turburarea senzuală, urmarea primei mele experiențe legate de frumusețe. Avea un singur punct comun cu Ico. Nu mă băga deloc în seamă, așa cum stăteam acolo îmbrăcat într-un pulover murdar și încălțat cu tenis. Toată lumea de la templu se scurase de vreme și curăța zăpada, dar nu reușiseră să se degajeze decât cărarea vizitatorilor. Ar fi fost foarte complicat dacă aș fi venit acum vreun un grup de vizitatori, deoarece nu era loc de trecere decât pentru câțiva și pe un singur șir. Am luat-o înaintea soldatului și a fetei. Când a ajuns la Lachis și s-a deschis priveliștea în fața ochilor american ridică mâinile și scoase un chiot de bucurie. Am mai zis ceva, dar n-am înțeles. Apoi scutură zi în pe fată. Fata încruntă din sprâncene și repetă simplu, O oh, Jack, țuc -o, Americanul mă întrebă ce sunt boabele acelea roșii ale plantei aurii, care se vedeau printre frunzele încărcate de zăpadă, dar n a fost în stare să-i spun decât a ochii, plantă orientală cu frunze aurii. Probabil trupul lui de uriaș a fost străbătut de un fior liric, dar se citea multă cruzime în ochii al albaștri. În cântecele și poeziile pentru copii ale mamei gâște, se vorbește despre ochii negri, cruzi și... Bismaș. Adevărul este că atunci când îți închipui cruzimea, în mod normal îi atribui o altă trăsătură. Am început să-i vorbesc despre templul de aur așa cum scrie la carte. Soldatul era îngrozitor de beat și nu avea deloc siguranță în picioare. Cu degetele amărțite de frig, am început să răsfoiesc cărțurile în engleză despre templul de aur pe care obișnuiam să-l citesc în astfel de ocazii. Dar americanul mi-a smuls o din mână și a început el să citească, mai muțărindu-se. Am înțeles că nu mai era nevoie de explicațiile mele. M-au rezemat de balustrada de la Hosuin, lăsându-mă pradă încântării provocate de sclipirea lacului. Interiorul templului de aur nu fusese niciodată expusat de mult lumini, atât de strălucitor. Ți era și greu să-l privești. Când mi-am ridicat privirile, mi-am dat seama că bărbatul și femeia se puseseră pe ceartă, în drum spre Sosei. Cearta părea să se întrețească, dar nu pricepeam o iotă. Fata i-a răspuns brutal, nu-mi dădeam seama dacă vorbește în engleză sau în japoneză. Au luat-o spre Hosuin conținându-și Păreau să fie uitat cu totul de mine. Americanul se pornise o insulte. Ea i-a arsă o palmă cu toată puterea. Apoi se întoarse și o lua fugă spre ieșire. N-am înțeles ce se întâmpla, dar și eu am părăsit templul de aur și am luat-o a fugă pe malul lacului. Când am ajuns lângă fata, Americanul cu părul lui lungi mi-o luase înainte și o ținea acum strâns de gulerul hainei. O ținea pe ea și mă privea pe mine. A dat drumul gulerului. Avea o, probabil o forță fantastică în mâna aceea pentru că în clipa în care a luat mâna de pe guler, fata căzu. Poale hainei s-au desfăcut și s-au văzut pulpele dezgolite întinse pe zăpada albă. Fata nici nu încercă măcar să se ridice. Îl străfulgera cu privirea de acolo de jos pe uriașul care o domina. Abia m-am abținut să nu îngenunchez și să o ajut să se ridice. Tocmai mă pregăteam să fac lucrul acesta când americanul a strigat. Hei! M-am întors. Stăteam în fața mea cu picioarele desfăcute. Mi-a făcut un semn cu degetele, apoi cu o voce complet schimbată, o voce caldă, dulce, spuse în engleză. Calco! Hai, calco! Nu înțelegeam ce vrea. Citeam parcă un ordin din un lui albaștri ce mă priveau de la înălțime. Vedeam peste umerii lui lați templul de aur acoperit de zăpadă, strălucind sub cerul albastru posomorât. Nu era nici urmă de cruzime în ochii lui Arbaștri acum. Nu știu de ce, dar în momentul acela mi se păreau chiar foarte duioși. Ridică mâna, mă apucă de ceafă și mă săltă. Cu toate gesturile lui brutale, vocea era caldă și blândă. "Calc", o spuse, trebuie să o calci. Incapabil să mă opun, mi-a ridicat piciorul încălțat. Americanul mă bătut pe umăr. Piciorul mi se ridică și am pășit pe ceva moale ca noroiul de primăvară. Era stomacul fetei, fata a închise ochii și gemul. Mi-a lăsat hai mai tare, nu te lăsa. Mi-a lăsat piciorul pe fată. Lupta care se dăduse în mine când am apăsat prima dată, făcut loc acum unei plăceri de nedescris. Este stomac de femeie gândeam. Acesta este pieptul. Nu mi-am putut imagina niciodată că un trup omenesc poate fi atât de elastic, că el poate reacționa cu atâta mobilitate. Ajunge, spuse americanul deslușit. ridică fata politicos să șterse noroiul și zăpăla-l pe haine și o ajută să se urce în mașină. El pășea înainte, făr să privească în direcția mea. Nici fata nu m-a privit deloc. Când a ajuns la mașina, lăsat pe fată să urce mai întâi. Se pare că se dusese efectul băuturii. Americanul se întoarse spre mine și îmi spuse grav. Mulțumesc! A vrut să-mi dea ceva bani, dar i-am refuzat. Luat atunci două cartușe de țigări americane din mașină și mi le brate. brațe. Obrajii mi-ardeau și se reflectau parcă în albul zăpezii. Mașina dispărânzare, ridicând în numai un or de zăpadă. Vibram tot de emoție. După ce mi-a mai trecut, m-am gândit la un plan. Ce-ar fi să dau și eu dovadă de puțină abilitate și diplomație? Starețului plăceau țigările. Ce încântat ar fi să primească acest dar și fără să știe absolut nimic. Nu trebuia să mărturisesc tot ce se întâmplase. Am făcut ce am făcut pentru că mi s a ordonat și am fost constrâns. Dacă nu l-aș fi ascultat pe american, cine știe ce aș fi pățit. Am mers la stareț în Marea Bibliotecă. Deaconul îi rădea capul fiind foarte pricecul la astfel de treburi. Am așteptat pe verandă unde strălucea puternic soarele dimineții. Se adunase în grindă zăpada pe pinul barcă și sclipea strălucitor. Arăta exact ca o barcă pliantă nou-nouță. Starețul stătea cu ochii când îl rădea. Ținea în mână o bucată de hârtie în care aduna părul tuns. Conturul capului animalic se schița tot mai mult pe măsură ce deaconul își continua operația. După ce a terminat, iacul înfășură capul proaspăt ras într-un prosop fierbinte. Îndepărtă apoi prosopul și ieși de sub el un cap nou născut, scripitor, ce arăta de parcă ar fi fost fiert. Am reușit să-i spun ce vreau și i-am dat cele două cartușe de Chesterfield cu o plegăciune. A, spuse starețu, mulțumesc foarte mult!" Zâmbi puțin, asta a fost tot. Apoi l-o negustorește cele două cartușe și le puse ca de întâmplare pe biroul tixit de hârtii și scrisori. Când iaco nu început să-i maseze umeri, starețul închise iarăși ochii. A trebuit să mă retrag, fierbeam de nemulțumire, faptul era și de neînțeles pe care o comisese, țigările pe care le primise în răsplată, faptul că starețul era pur și simplu, fără să știe măcar de unde și de ce le-am primit, toate acestea trebuia să ducă la ceva mai dramatic și mai violent. Faptul că o persoană de talie a starețului ignora complet ce se întâmplase constituia un motiv în plus de al l disprețui. Pe când mă pregăteam să ies din cameră, starețul mă opri. Ascultă, spuse el, am de gând să te trimit la Universitatea Otani, de îndată ce te în școala. Trebuie să-mi vezi serios, băiatule, ca să obții medii bune la admitere. Aceasta ar fi fost și dorința tatălui tău. Vestea a fost răspândită imediat în tot templu de către diacon. Un jisul căruia starețul îi recomandă să-și urmeze studiile mai departe, asta însemna că e un tânăr de nădejde. Se întâmpla și pe vremuri că aș să meargă seară de seară la sareț și să-i maseze un merinut speranța că îl va recomanda pentru universitate și, multe dintre cazuri ambițioși, se realizau. Țurucava, care urma să intre la Universitatea Otanii pe cheltuielile părinților, m-a bătut pe umăr în când afla vestea. Alții însă, că la nu-i promiseză nicio recomandare, n-au mai vorbit cu mine după aceea.